Горбок серед високого бур'янища та покрученого чагарника. Але, наблизившись, Микола помітив, що це дот давнє зрідобетонне укріплення, колись, мабуть, грізне й могутнє, а зараз розбите, зруйноване, потощене дощенту, ніби хтось, озвірівши від непокори, намагався знілучити його якнайдужче. Важений бетонний ковпак, може, вагою. В десятки тонн валявся серед чагарника метрів за двадцять від доту, зірваний і відкинутий убік, бік, немов носоком хлоп'ятий консервна бляшанка. Нутро бункера теж порушилось від вибуху, покололось зміністими тріщинами, пообвалювалось крихкими шматками бетону. Засипане щебенем і тинькою, воно вже заросло бур'яном, буйною, жалючою кроповою. Навіть крізь звилисті тріщини бетонних товстезних стін пробувались пучки трави, стриміли жовтавими віхтями кущики молочаю. Ясно, що дот було зруйновано вже давно. Це із 41-го, підтвердив Артем. Коли будували перед війною, возився цемент і арматуру. Люди тоді дивували, для чого тут дот? під самим Києвом. Битимемо ж ворога на його території. Всі були такі мудрі, такі герої. А от знадобився. Бачиш, як колупнуло. І, похопившись, запропонував. Отут і пересидимо в обороні. Заходився згрібати руками листя і носити його у глибокий, вогкий закуток зруйнованого доту. Вимощував у бетонній норі тимчасову схованку. А Микола ніяк не міг одвести погляду від того незграбного ковпака, що лежав, мов перевернутий до гори панцир велетенської черепахи. Думалось, бетон і то не витримав. А люди витримують. Виходить, люди Найдійніші від найміцніших бетонів і дотів Від усього на світі Звичайні, прості, чесні люди Хоч досить однієї маленької кульки свинцю Щоб у грудях навіки перестало битись серце І хрупкі кістки Перебуває легенький удар металевого ломика при допиті І волосся людське так легко спалахує На сатанинських вогнищах Люди, мудрі і мужні яких іноді не цінують належно, принижують, ображають, часом не довіряють чи звинувачують незаслужено, а вони найміцніші, найнадійніші в світі. Чого задумався? Гукнув з боку Артем, і Микола здигнувся одні з подіванки. Взагаляв 41-й? Не тільки 45-й. Домиклено ствердив Микола. Як швидко, як дивно все змінюється. Спершу не вірили, що ворог сюди дійде. «Потім не вірили, що відступаємо, що доведеться стати на рідній землі підпільниками, що залишимося живими після яру. Не вірили і водночас твердо вірили в свою правоту, силу і перемогу. Інакше, мабуть, не прожити й хвилини, де кінчається віра, там, очевидно, кінчається будь-яке існування». Артем поблазливо упорухнув плечима. «Віриш, не віриш, інакше дівчина, що ворожить на полюстках ромашки, любить, не любить. Треба жити!» Оце і вся Петрушка. Зараз, приміром, треба залазити в нору, щоб вижити, а потім знову вперед тупити. І так все життя, в нору, з норою, і потроху вперед. Закінчили не то жартома, не то цілком серйозно. І однак віриш. Не поступався Микола. Віриш, що кудись дійдеш, бо інакше для чого жити? Артем Ще не в листя і мотки, поніс оберемок до бетонної ями. Позвався вже звідти, ніби з колодязя. і вір, що ніяка падлюча собака нас тут не знайде, засміявся. У бункері вогко, глухо, але затишно. Артем довго вмощується, тулиться до Миколи, наче мала дитина до матері, а влівшись, нарешті погоджується. Аби ж письнилася і знову починає про те, що Микола вже чув. Яка вона в нього вродлива та розумна. Скільки хлопців упадало за нею, а от мене вибрала. Така поробота, що аж не віриться. Що вона в мені знайшла? Довгенько зустрічалися. Усе боявся освітчитись. Коли б не відмовила, не підсунула гарбуза. Як раптом війна... Упав у спогади Артем. Тому зразу одне до одного і бігом усілянаду розписуватись. Самі не знали чому, а от побігли. Через тиждень мене призвали. Фронт, оточений під Києвом, на Трубійському болоті під борщевом попав у полон. Потім Дарницький табір скрушно зітхнув, а, мов пригадав найболючіше. А далі ти знаєш. І щоб тепер не зайти? Хоч німець відступає, а війна ще протягнеться довго, хто знає, коли повернемось, та чи повернемось. Помовчавши якусь мить, додав твердо: не можна не зайти, хоч ти мене вбий". Так хіба тобі зрозуміти натякнув на Миколину молодечу необізнаність у родинних справах на його хлоп'яцтво? Так, я не розумів, Почав Микола, але далі рішуче заперечив. Але не тому, що немає дружини. Просто не розумію. Не як мужчина, а як людина. І помітивши, що викликався недосвід зрозуміло для Артема, уточнив, як комуніст. Артем от слів миттю принижк. Дивився на Миколу якось занадто вивчаюче, і в погляді його пробилося щось запобігливе, пологкоблагальне. Микольців, обізвався нарешті якось незвично лагідно. Я й сам багато чого не розумію. З того, що коїться зараз на світі. Буде вона проклята війна. Тільки ти про нашу розмову не розповідай хлопцям. Я з тобою по-дружньому. Як на духу. Ні перед ким так не відкривався. А вони можуть не зрозуміти, казатимуть Артем Баблик. Розповідає у загоні. Пригадав, як Шаміль колись відчитував одного легковажного партизан за його парубоцькі зальоти. Знайшов час про спідницю думати. Тобі, коли б і в могилі лежати разом з молодицею. Дивися, то розстріляю як останнього мародера, навіть пригрозив тоді командир згарячу. Незабаром обоє, зігрівшись од власних тіл, поснули, провалились у похмуру, як їхня теперішня доля безодню. А тому приснилась таки дружина. Певне, у сні. Завжди з'являється те, про що доводиться настирливо думати. А Микола знову сонним воював із гестапівцями, отими, так дуже схожими поміж собою, що заарештовували його, потім везли у довгій легковій машині. Все ніяк не міг їх прикінчити з автомата. Пускав чергу за чергою, а двійники з черепами на рукавах насувались грізно на нього й реготали, мов на ріжені. Тоді він кинув гранату. Вона лунку вибухнула, спалахнув яскравий вогонь, і в ньому щось моторошно затріскотіло. Придивився, вон коси. І після того миттю все ополила непроглядна темрява. Навіть крізь сон, ніби хтось нагадав темно. Значить, пора вставати йти. Розплювши восьмі, справді сутінки – Наче й не спали, а виходило, уже настав вечір, ранній осінній вечір. Розбурка в мерщі, Артема повилазили щулячись із розбитого доту. У злістя стояло тихе і незрушне, мов декорація до театрального спектаклю. Тільки листя, жовте, руде, багряне, з тужливим шерехом осипалося з гілок на землю, плавно погойдувалось в повітрі, кружляло, і зрештою покірно влягалось на прижохлу траву ніби намагаючись тим рухом когось переконати, що все це живе, справжнє, а не намальоване на полотничті. А в казці? Озвався Микола, мимоволі зітхнувши, нагадавши собі щось туманно давнє і сумовите. Ага, іронічно погодився Артем, як у казці. Чим далі, тим жахливіше. І цього разу він зрозумів Миколу на свій лад і не проминув нагоди погоджуючись заперечити. Мовчки спустились із пагорба у долину, почелкотіли прухким мочером. Іти ставали дедалі важче, аж поки не вибрались на луговий, ледь помітний в траві, неширокий путівець з давніми слідами дерев'яних коліс. Певне селяни, коли ще мали коней, возили тут сіну з лугу. Отож, десь там попереду Через річку повинен бути хоч який-небудь місточок. Ось і він, занедбаний, дірявий, знедбало збитих грубих колод, прикиданих зверху хворостом та сніпками очерету. Перебрались на протилежний берег. Тепер ще трохи пройти лугом, далі мимо піщаного пагорба, що випинався, мов велетенський лоб, із кучами чагарників збоків. А там знову починається ліс. І тоді вже буде безпечніше. От і перші кущі прилісу, крайні дерева поодинокі розложисті каякуваці. Нарешті і довгождана гуща він. Втікаці зітхнули полегшину, пішли бадьоріше, не підозрюючи, скільки ще підступних випадковостей і непередбачених небезпек чекало на них попереду в цьому рятівному лісі. Незабаром зовсім смеркло, і хлопці, аби не блукати в гущавині, вибрались на вузеньку глуху просіку. Артем, раніше, дебуляв трохи попереду, а Микола з довгим ціпком члав позаду, наче конвоїр з винтівкою. Ступали тихо покрадьки, та опали задубіле листя, однак шурхотіло попід ногами, і дрібне падаличне галуздя лунку потріскувало. Вже вмирали від кожного найменшого необережного тупоту, а темряво все густішило, по-справжньому споночіло. І раптом просто перед очима, так може, кроків за десять поза деревами майнула яскрава світляна смужка, ніби знову сліпуче лезо ліхтарика. Чи то сильно світився трухлявий сучок, залмерли на місці. Потім помалу, малу, наче й не самі ступали, а хтось інший переставляв їхні ноги, зробили крок другий убік з дороги. Тільки тепер помітили позаду, на просторі довгастій галявині під деревами щось чорне, мов того сіна, чи штабелі табелі заготованих для вилоски пиляних колод. І якась довга жердина стриміла збоку. боку. Танки. І ото попереду, де яскава смужечка, танк. Певне у ньому світилося, і крізь оглядову щілину люка проникало зсередини світло. Значить, вони у потімках забрели між танки. А вартового не видно. Може, німці посалізали у машини, поховалися, вважають броню за надійний захисток не лише від дощу, а й від невсепущих зірких партизанів. Ще трохи постояли німо. Заклякло. Здається, нікого не чути поблизу. Тоді, узявшись за руки, щоб не погубитися у темряві, звільно рушили далі, нечутно, котячими кроками. Босі ноги чутливо торкались до землі, мов пальці сліпого до чужого обличчя, обминали завбачливо кожен вузластий сучок, кожну суху гіллячку, що могла затріскотити невчасно. Чорні громаддя був ваніли одне від одного метрів за двадцять. І хлопці, гаразд не відаючи, в який бік ліпше податись, чомусь намірились іти, мов на орієнтир, на оту світляну смужечку, що виразно окреслювалась попереду, лякала і водночас тягла до себе, немов гіпнотизуючи, гіпнотизуючий. Чи хотіли переконатися, що то такий щілинка у броні просвітлена зсередини, а не трухлява гілляка мертво блимає в сутіні. А може, у них пробилася із глибини і владно повела вперед одвічно хлоп'яча пристрасть розвідників? Коли підступилися ближче з чорної маси, це дійсно був танк, навіть долина у жвавий гомін, якісь азартні виклики, сміх, німці не спали. Поховалися в танк і, здається, різались у карти. Може, тому і вартового не виставили. Тож не доводилось довше випробовувати своє везіння. Пора зникати звідси. Ще й досі, тримаючись міцно за руки, мов тіні минули чорне громаддя, ледь чутно пошаруділи від галявини, Чуючи назад у Гущавину, в зарості ліщини, та листа той папороті поспішали, хоч і не відали, чи йдуть вірно, чи туди, куди належало, а може кружляють на одному місці, або знову непомітно повернули назад, звідки намагались відійти якнайдалі. Так напружували очі, що вони здавалось, зараз боліли дужче, ніж ноги, оті ті знесилені в край, позбивані ноги, що вже не відчували ні втоми, ні болю тільки сприймали землю, до якої торкалися, щоб іти. Нарешті спинились, прислухались. Тихо. Тільки шарудить монотонно дощ. Крупні краплини рясно сиплються з гілок на цупки, ніби жерсть закостеніли листя і лопотять, лопотять. Ще пройшли трохи, пильно слухаючись. Аж у вухах кололи гостро, пронизливо, навіть не думалось, що може від звичайного прислухування виникнути такий неючий біль. Якщо тут, у лісі, танки стояли без охорони, значить довкола багато військ. Отже, десь поблизу полотно залізниці. Але ж чому не чути стукотіння коліс обрайки? Чи не віддавились надто далеко? Минуло ще, можливо, з годину, як збоку, ну, буцімто зовсім поруч, пронизливо свиснув поїзд, хоч очікували якого-небудь звуку, а проте, почувши його, завмерли од несподіванки. Незнайомий чужий машиніст прийшов негадано їм на виручку, трапляється таке іноді. Поміч приходить зненацька і зовсім не від тих, од кого її сподіваєшся. Треба ще трохи наблизитись до залізниці і простувати вздовж неї, не би на зерці, аж поки не випаде момент переметнутись через насип. Паровоз свиснув ще раз, немов уточняв, де він, і втікачі попрошкували на сигнал. Вперто брели навмання. І тільки дощ шародів з боку, Немов мов заповзявся скрадати людські кроки. Ось дерево порічує. Кінчився старий ліс. Почався молоденький сосняк. Іти стало важче. Колюче лапати віття подекуди так переплилося, що ледве продиралися крізь нього. Ноги терпко жалила торішньо влежена глиця. Тіло пекло від густих уколів, але... Пробиралися, уперто, затято, зціпивши зуби, немов це була остання перепона на їхньому шляху, і якщо її подолати, далі йтиметься легше. Та тільки-но вибрались із гущавини, як помітили перед собою якісь прямокутні чорні підвищення, довгі, широкі, як оті штабелі печі, від котрих ось уже стільки часу тікали і таки, здається, відбігли досить далеко. Певна річ, це були не печі, але дуже схожі. Чорні, високі, чіткі квадрати. На цей раз штабелі не трупів, а снарядних ящиків, набоїв, щоб убивати ще живих. Поспішаючи навіть не помітили, як проникли до військового складу. Куди ж податись тепер? За кожного штабля. Міг щомиті виринути вартовий з автоматом на грудях з ліхтариком у руці, який той, що бродив попід рядчастою брамою землянки, здаємо тривогу, чи зразу зопалу прониже кулями. Вартові, особливо біля військових складів, стріляли без попередження. Втікачі приплюснулись кістлявими спинами до мокрих холодних ящиків, стояли якусь мить, затимувавши подих. У Миколи навіть майнуло. От коли б це у них була міна, партизанська, сповільненої дії, так звана емзедушка, підкласти б і ходу, хай би злетіли в повітря ці смертоносні, жахкі піраміди. Але зараз у них, крім голих, подертих до крові рук, не було нічого. Та й кожна хвилина затримки могла виявитись фатальною. Знову не змовляючись інстинктивно, як це робили на разу хвилини найбільшої небезпеки, знайшли руку один одного і навпомацьки почали пересуватися вздовж високого сільського штабеля. Ніхто не міг підказати, як легше вибратися із цього підступного лабіринту, і вони просто сунулись кудись вперед, аби тільки не залишатись на місці, бо мав же бути десь кінець цьому довгим, німуючим, як домовини ящикам. Тут, на відкритому, дощ плюскотів гучніше, монотонніше, і тим немов заспокоював. Обирались наосліп. Від кожного необачного руху на мить завмирали і слухали, слухали, мовби нічого більше і не мали, крім вух. Перечекавши трохи, знову сунулись вперед, спини до мокрих дощок, рука в руці. Крок за кроком рухалися не відкуди, бо що будь, бо кудись мали пробиратись, і нічого менш ризикованого для них не залишалось. Сунулись, повзли, навіть самі себе не чуючи. Рятувала ніч, моква, туман, рятували босі чутливі ноги, поблизу просто обрейки колеса і стихло. Здається, мотодрезина ще з дитинствами, коли навчився добре розрізняти на відстані, що проїхало колією, не бачачи, і рідко помилявся. Трохи заспокоїлися. Якщо склад коло залізниці, то могло і не бути окремого вартового. Покладались на залізничну охорону. А може вартовий лише біля воріт, при в'їзді, котрий бозна яким чином проминули вони... Ще десь на сторожовій висці над усією територією, і вони попрошкували далі, крок за кроком, спини до мокрих дощок, рука в руці. Наткнулися на щось колюче. Це вже була не густо переплетена запашна глиця, не вузла сті шпичаки заростей глоду, а чи шипшини. Знову колючий дріт. Високе, густе, їжакувате плетиво, яке його там, над Яром. Наче давно, так неймовірно давно, вирвались з-за табірної горожі, от знову опинились за дротом. Здавалось, вся земля, увесь неозорий світ, неокраї, простори були нині обплутані, обвиті, жорстоко обкручені колючим дротом, обсновані ним, наче паутинням, і куди не повернеш, де не ступиш, усюди металеве колюче плетево. Проте повертати назад не стали, бо просто зараз не віддали, куди назад і куди вперед, і чи взагалі існував із цього смертоносного лабіринту якийсь звичайний людський вихід. Подумали, якщо це огорожа, то значить тут кінчалась територія складу. І перебравшись на той бік дроту, вони знову опиняться на просторі і зможуть утікати далі. Перелізати через досить таке високе плетево, годі було й думати. І сил не мали видертись по стовпу, та й угорі навпроти неба втікача легко помітили б навіть здалеку від сторожової виглядки. І заплутатись можна в дротині, зависнути там і самому безпомічно віддатись в руки ворогові, продертися крізь густе колюче плетиво теж неможливо, бо від кожного найменшого дотику огорожа гула, мов телеграфні дроти на вітрі. Лишалось єдине робити підкоп, підритися обережно попід дротиння і потім, наче. Собака крізь нору під тином проповжти плазом на той бік. Ґрунт піщаний, який і можна рити просто руками, якоюсь скіпкою чи дощечкою. Опустились на коліна. Немов перед ним була не переплутана колюча дротянка, а якийсь святий храм, перед котрим мали молитись. Взнялися гребти руками мокру, розсипчасту землю, не вистачало часу шукати якусь гребку. Пісок пирскав між пальців, і вирите місце, здавалось, умить, засувалося знову. Погано, що тут після них залишиться слід, і вранці, виявивши його, може знов початись погоня. Але що вдієш, то буде вранці, а поки що ніч, глуха дощова темрява, і поки є час, треба вириватись з пастки. Дощ з моїх слідів, принаймні, приплеще їх. Уперто гребли пісок. Хоч довкола густо нависав морок, а проте високе паутиння дроту досить виразно проступало на тлі попелястого неба. І Миколі, як тільки задирав голову, починало здаватись, ніби він і досі у бабиному яру, що не було ні втечі, ні довгих нічних блукань лісами та болотами, ні цього артилерійського складу біля залізниці, що все це лише наснилось, привиділось, мариться у немічному напівзабутті, ввижається й досі. Аж Руки невтомно рили сипку землю, подерев'янілі скоцюрблені пальці, смикались туди-сюди, метлялись прудко, мов напівзігнуті грибки якоїсь копальної машини, що мали виключитись автоматично лише тоді, коли роботу буде завершено. І нора поступово таки глибшила. Ось руки вигортали пісок уже з поза того боку горожі. Ледве туди досягаючи, можна спробувати пролізти. Микола підняв нижню нитку дротянки і тримав туго натягненою. Першим поповз Артем. Він так побоювався лишитись позаду, так поривався вперед, що такий зачепився за гостре колючий, і Микола ніяк не міг виплутати його штанину з щіпких шпичаків. Потім Артем уже з того боку Підняв до гори, наскільки міг, нижню дротину і проліз Микола. А опинившись поза горожею, не звелися на ноги. А так і поплазували далі по пластунському, як вужі, бо коли залізниця поруч, доводилось особливо остерігатись. Нарешті дістались до насипу, що пролягав попід узліссям вздовж заболоченої долини. Причаїлися, важко відхекуючись. Мов би, нікого. А все ж потикатися на полотно не наважились. Надто відкрита місцина. Може, десь поблизу є пункт огляду вишка або застава, чи й патрулі вигулькнуть з ненацька. Вирішили так. Дочекатися, поки пройде патруль, і тоді зразу ж позад нього перемитнутися через насип, сподіваючись, що патруль за патрулем слідує не одразу, а через певні проміжки часу. Ось тоді вони і проскочать. А може, просто хотілось б, дай, трохи полежати, передихнути, розслабитись, після всього пережитого, після жахливої втоми і напруження, коли вибирались з позаколючого дроту складу, і щоб все-таки для цього перепочинку було якесь виправдання, лежати і дихати вільно, глибоко, хоч під боком уже... Проступала крижаниста вода, і на голову не переставала сіятись, теж колючо-холодна мряка. Минали довгі, чи, може, то лише так здавалося, від сторожкого чекання, хвилини, а ніхто не з'являвся. І Микола вже чув, як Артем разив друге, підвів нетерпляче голову, щось бубонів невдоволено. Нарешті діждалися. Першу віддалено, ледве вловимо, а потім дедалі гучніше обшпали, загупали ковані залізом чоботи. Насипом звільно наближалося четверо. Попереду один, потім на віддалі двоє і трохи позаду ще один для остороги. Хлопці приплюснулись до землі, а патрулі все ближче і ближче. Рухались розмірено і неквапливо, гупали, ніби навмисне, так сильно, що, здавалось, ковані підбори ступали не по шпалах, а по головах причаяних у канаві втікачів. Наблизились, порівнялись, і передній нагнувся, немов придивлявся до чогось. Якщо помітив, чи довго йому навести автомат на якісь невиразні чорні горбики попід насипом і полоснути чергою. Набоїв гітлерівці не шкодували. Зупинилися і інші. Заджаркотіли щось. Аж ось у сутіні блиннув хволенький вогник у підчорці долонь. Ага, солдати спинилися запалити цигарки. Зарганули ще щось і потупали далі. Насип рівний, високий, видно далеко. Ліс вирубано обабіч метрів на п'ятдесят від партизанських підривників. А від болота лісу, певний не було. Непомітно пеньків. Патрулівся далі. Поклигали, не озираючись, вже ледве маячать чорні цяточки. Треба б ще зачекати трохи, щоб вони зовсім зникли. Але Артемові не терпиться. Він уже на насипі, «Още Микола зверху». І саме в ту мить задній солдат, мов відчувши якусь небезпеку за спиною, оглянувся і таки встиг помітити, як щось дуже схоже на привиди, майнуло через тьмяну полискуючи в сутіні колії. Солдат зупинився і вимогливо крикнув у темряву Гальт! Стій!» Хлопці намірялися, переметнувшись через насип, залягти, зважити все, оцінити, прикинути. Але тепер, коли позаду розітнулось застережливе Гальт!! Кинулись з пригінцем навдьоки. Поміж вузла купинням та кущиками по вгиністо-гойдливому драговині падали, повзли, зводились, бігли і знову падали, плазували, як і тоді, коли виривалися з табору смерті. І Миколі здавалося, що, напевне, довго ще буде гнатися за ними, переслідуватиме по п'ятах бабин яр, ніби вони й досі не втекли з нього, а втеча те, що продовжується, триває, і невідомо, коли вона припиниться. Але ж повинна завершитись, бо не існує нічого на світі, що не мало б свого кінця, що тягнулося б вічно. А в небо. Уже здійнялася ракета, які тоді, при початку втечі, поблимуючи вгорі, вона мов придивлялася до землі і кулі, позивкуючи, сердито намагались наздогнати втікаючих, рятували кущі. Низькорослі, розлогі, густа осока, що гострієм серпа торкалася тіла, хитке узла купиння, бігти ставало важче, болото глибшало. Ноги проривали гойдливий мох, пірнали, грузли в липку ржаву багнюку. Під ніг зірвався сполоханий крижень, залопотів важко крилами, «Значить, тут справжнє болото, де ніхто не ходив, якщо не потривожено птаха. Чи вдасться пройти?» Артем запевнив, тут гиблих місць чи непролазної трісовини немає. Колись іще до війни на цих болотах полював на диких качок і добре знає навколишні місця. По той бік Багниська на узвивші Дубняк і звідти вже рукою подати до Заславичів». Тільки перебредуть і уважаю вдома, якщо, звісно, не вкладе у грудську твань ворожа куля. Важко хекаючи, брели, грузнули вже до колін, до пояса. Вода бовтала дедалі густіше, і кулі, здавалося, сьохкали майже над головою, і крики погоні блищили за спиною. Хоч би не впасти пораненим, не захлинутись липучим місивом. І коли вода перестала хлюпати. Багно помілішало, і охлялі ноги зрештою вибрались на твердіше, аж не повірилось. Крики віддалились. Стрілянина поволі вщухла. Чи не захотіли лізти у холодну твань? Чи, може, здалося їм, що кулі вже не здогнали, кого належало? І далі переслідувати невідомих немає потреби. Стихло ж попереду грузке чавкання і плескіт води постріляли ще на вздогінці, на умання, та й повернулися, певне, до залізниці. Бо коли б партизани їх не заманювали навмисне в болото, щоб тим часом замінувати колію, словом, погоня припинилась. Тікачі полегшено попростували далі, уже вибираючи шлях, де сухіше, де вищі зарості очерету і ситняку. Дістались нарешті берега, на пагорбі замаячіли поодинокі дерева, крислаті дуби, наче навмисне повиходили з гущаку, щоб їх видніше було, щоб не загубитися серед дрібнолісся. Артем зрадів, немов уздрів не дерева, а когось добре знайомого. Кинувся підбігцем до дубів, за ним і Микола. Між товстих грубокорих стовбурів відчули себе надійніше, прихилилися до того старежного дуба стояли мовчки, ніби враз обсилівши до краю, розслабнувши до знемоги. Тихо. Починало світати. Стояли мокрущі, аж парували брудні, в багнюці страшні, мов казкові болотяники. Хотілося сісти, випростатись і забути про все тільки опуститись на землю відпочити. спочити. Але нараз відчули, як їх проймає крижаний холод. Поки бігли, було аж надто гаряче, а тепер дрібно цокали зуби, пересмикувало все тіло, ніби втікають, і вони розгубили з себе все тепло. Брав терпкий передранішній морозиць і добіло не лише тіло, а й одяг. О той старенький, подарований доброю жінкою з глухого лісового хутірця одяг узявся твердою шкоринкою, змерзся і торохтів найменшого пороху, як металевий панцир. Тепер не залізеш на день у якусь схованку, Не заберешся у нору кубло, щоб зігитись. Треба шукати оселі тепла, бо інакше і сам незабаром перетворишся в льодову бурульку». Артем винувато дивився на Миколу, кивнув, щоб іти. Не обізвався, наче язик примерз до зубів, і голос закляк десь усередині, і не малося сили видобути його звідти. Кивнув і, заточившись, подибав, мов на ходулях, і задубілі штани його затріскотіли, наче б на електризовані. Микола теж з трудом одірвався від стовбура дуба, бо, здавалось, спина встигла примерзнути до прихопленої льотком шкрубкої кори. Затверділі холоші сковували ходу, як недавно кайдани, оте нагадування гостро пронизало свідомість, підштовхнуло вимогливо вперед, потупили упертіше. Незабаром гайок скінчився, він тягнувся неширокою смугою вздовж болота. По той бік ліска городи, смужки обробленої землі, поділені забур'яненими межами, що тяглися до просторих дворищ із хатами та різними будівлями, до просвіту вулиці починалось велике село. Заславичі, поцікавився Микола. Ні, сусідні. Артем оглянувся. Десь тут живе, мій знайомий. Надійна людина. Інвалід без ноги. Повинен би оставатися дома Куди без знову брати? Може, зайдемо? Обігрітись, обсохнути. Та й розпитаємо дещо. Микола не став ні погоджуватись, ні заперечувати. Зуби дрібно вицокували, наче у пропасниці. Уже зовсім розвиднялось, і пора ж десь ховатись, кудись іти, поки ще здатні були переставляти ноги у затверділих холошах штанів. Але ж куди? До кого? Розум уже відмовлявся замислюватись, вирішувати, мовчки покульгав слідом. Артемію, знайомий, справді був вдома. Уже вештався біля хлівця, ламав сухе криєшині, акуратно складав на кубку, певне для топлива. Почув чужі кроки, чи, може, і так ненароком інтуїтивно оглянувся, і нараз побачив утікачів, а в мерзлих, страшних, заболочених стояв і дивився. Не здивувавшись, мабуть, розучився вже дивуватись, не злякавшись. Бачив немало останнім часом страхіць, просто стояв і чекав, що ж буде далі. Артем привітався, мов давній знайомий, по-дружньому зраділо, але господар не відповів і далі вдивлявся, що пильніше, ніби не впізнаючи гостя. Артем заходився пояснювати, звідки він знає господаря та коли тут бував. Упору мисливства не раз у цьому подвір'ї варили юшку, вели задушевні розмови і чаркувались. Старий несподівано розсердився, от зарядив знайомий-знайомий, попав у біду, а це і все знайомство. Маршу хату і не маячте посеред двору. У сусіда синок поліцає, побачить, то зразу познайомиться, аби потім видихали. То я же кажу, запобігливо погодився Артем. Через напівтемні сіни зайшли до хати. В печі привітно полагкотіло полум'я. Хлопці знесилено посідали на грубо збитому ослоні, і одяг їхній затріщав, мов ламався. Господиня і досі стояла здивовано серед хати, не зводила із прибулих, не кліпного погляду ніяк не могла повірити, що це живі люди. В домовину справніших кладуть, потяглася подолом рясного фартуха до очей. Чоловік гримнув на неї, аби не киснула. Оці ще й вінки. Очі зразу на мокрому місці. Краще давай людям щось перекусити і просушитись треба, а сам знову пошкутильгав із хати. Коли повернувся, пояснив, «У курнику пробрав місце для вас. Там пересидете, бо вдень собачня не шпорить по всіх закутках». Хлопців таке влаштовувало. Вже зігрілися трохи біля вогню, оттали одяг зняли, постелили на теплому припічку, і він запарував, став просихати. Тим часом підснідали квашеною капустою з печеною бараболею, щоб і їли, коли б не вона. Потім задяглися у підсохли манатті і слухняно потупили за господарем. У сінях він зупинив їх, а сам виступив на ганок. вгледівся на всі боки і тільки тоді дозволив Його марш. Хлопці прошмигнули через подвір'я. У хлівці темно, затишно, тепло, ніби аж парку, курей, правда, не чути. Старий обізвався глумливо. Спіть. «Пілень не розбудеться!» І вже сердито додав «І курям прийшла погибель!» «Ви потрошили до одні, а тепер людей доконують!» «Бурмотів стелячи на низенькому горищі Сталу кожушанку вовною до гори!» «Грійтесь!» «Самограю б вам шкалик, але немає!» А коли хлопці вляглися, Затушкував їх зверху шорхотливим, пересохлим пішиннім, затулив от драбини довгим кулем нехворощі, наготованим на зиму для віників. «Отут лежіть і не квакайте», – кинув сердито, як тоді, коли вперше Артем заговорив до нього. Чи таку вже вдачу мав понуру та буркітливу, чи надто доводилось ризикувати заради малознайомих людей і не міг промовляти інакше. Окупанти – за переховування партизанів і будь-яких утікачів по голівці не гладили, навпаки, запросто знімали її без зайвих розмов. Весь день пролежали хлопці на горищі у курнику, прикидані сухим бадиллям, а до двору раз у раз заскакували то поліцаї, то гітлерівська солдатня, щось настирливо домагалися від господаря, зіпали на нього, погрожували... Одного разу німець навіть зазирнув до хлівця і, довго задерши червонопику голову, принюхувався буряковим обвислим носом. Тільки переконавшись, що курей давно тут і духу немає, подався геть. Мимо повітки, що виходила з ціною на вулицю, торохтіли підводи, натужно котилась артилерія, кудись поспішали автомашини з солдатами, котрі щільно сиділи в кузові спиною до кабіни, мов не бажали бачити, куди їх везуть. Ветхі, обляпані кіз'яком стіни курника, дрижали, похитувались, обсипались від того незвичного земного стугуну. Лише коли смеркло і трохи вгамувалась денна колотнеча, ніч таки брала своє, хлопці нетерпляче вибрались з надто вже ненадійної схованки. «Спасибі вам, добрий чоловіче. тихо подякував Микола господарів. За що?» спитав понуро старий, Мовби і тепер, коли хлопці вже йшли від нього, теж був невдоволений. Та ні, прокульгав за ними, зупинив у кінці городу, показав найпрямішу дорогу до заславичів. І коли хлопці потупотіли стежкою, ще якийсь час мовчки стояв і дивився у слід, бо не чути було в сутінках скрипу його протезу. Звернули до того Дубняка, що понад болотом, котрий так порадував їх у досвіта, коли позбулися переслідування залізничних патрулів, подались лісовою стежиною. Лише кілька кілометрів шляху, але зараз кожен кілометр був, можливо, найтяжчий. І чим ближче підходили до Заславичів, до свого поки що конечного пункту маршруту, тим якось неупевненіший, і менше говорив про це село Артем. Ніби побоювався, що їх тут зустрінуть не так, як він обіцяв Миколі, як сподівався. Жінчиних батьків знав не дуже, а тим більше не віде, як вони поставляться до нього зараз, та ще, коли прийде з чужою людиною, яку теж треба сховати і нагодувати, та, може, і на один день, за котрого доведеться ризикувати, як же свого. До села увійшли пізньої ночі, такої загускло-темної, що крайні приплюснуті до землі хати спершу здалися кущами, а потім, коли наблизились, довгастими стогами сіна. Ні, такі хати, село. Артем зупинився, ніяк не спроможний віддихатись. Чи від шпаркої ходи, чи від надмірного хвилювання – «Однато ж кого передчуття недалекої зустрічі із коханою дружиною з її недовірливими старими». «Заблудились?» – спитав Микола, теж ледве переводячи дух, бо йому щось невиразне давило на груди. «Ти що? Я тут заплющене мовчимо знайду і хому, і хомені кури. Заперечив гаряче Артем, я тут навпомацки можу собаку за хвоста прив'язати». Просто прикидаю, як пряміше пройти. Покрались пустими розквашеними городами. Ось і тестова хата. Від вулиці високий паркан, ворота з тонких лад, защепнута хвіртка. Хлопці зайшли від городу. По глиняною призьбою, Пробрались до віконця від саду. Артем знав, там у хатині колись іще дівкою спала його дружина. Постукав. Збирався стукнути раз, але рука якось сама мимохідь смикнулась, пальці тіпнулись і дрібно застукотіли у шибку. Принишк. У хаті ні звуку. Дожче постукав. Порадив Микола, вже й сам хвилюючись. Артем затарабанив сильніше. Раз, вдруге. Але знову тихо. Поглухий. Чи що? Сплюнув з пересердя. Хотів було знову стукати, уже вимогливіше, як раптом помітив. Запинало на вікні, отслонилось, і у темряві... Замаячував щось біле, впізнав старого. «Батько, це я, Артем, отчиняйте!» «Що?» «Артем, кажу!» Повторив майже благально. «То і що?» «Отчиняйте, а то весь куток збаламутимо!» «Який Артем?» Допитувався старий... Ніби до нього вночі могло добуватися кілька Артемів. «Який, який?» – образився Артем, бо мимоволі здалося, що коло старого стоїть вона, дружина, і все це чує, а проте й досі не озивається, не кинулась йому радісно на зустріч. І від того припущення він мало не закричав «Ваш Артем, зять ваш!» «Чи вам позакладало?» Старий мовчав. «То і «Нашого Артема давно вже немає живого». «Неправда!» «Я живий!» – такий закричав Артем, і не оглянувся, ніби злякавшись власного голосу. Пляма за вікном зникла, і хлопці стали прислухатись, коли ж заскріплять надвірні двері. Минула хвилина, друга, п'ята, а в хаті ані чи чирк що він, старий бовдур, знову ліг спати, спитав Артем у Миколи, наче той міг знати точніше, що надумався зробити тесть. І в голосі його чулись гнів і розгубленість. Схоже, озвався Микола, невпевнено, бо його це вже починало дивувати і навіть злити. Може і важко повірити, що зять, якого забрали гестапо, вернувся живий, але ж хоч відчиніть. «Вийдіть до незнайомих, що звертаються до вас, просяться серед ночі в хату». Навіть зовсім незнайомі люди і то швидше відгукувались на просьбу, впускали до своєї оселі. Артем з загрюкав кулаком у раму. Відчувалось, втратив терпець, а може зненацька врухнулася в глибині, чи не було зараз когось стороннього в його дружини. Може ж тому і перебралася жити із їхньої хати сюди до своїх батьків у Зацлавочі». Не хотілося думати про таке, але й раніше часом муляло підозріння. Жінка в нього молода, вродлива, вважає найкраща в світі. Чоловіка забрало гестапо, чи тепер, мовляв, його діждеся, то коли б не підбив клинці, якийсь пройди світ. За темною шибкою знову віддалено забіліло. «Ти чого ти лисуєшся серед ночі?» Сердито загукав старий з хати. «Іди собі, чоловіче, добрий, своєю дорогою!» «Не заважай людям спати, не доводь до гріха!» «Та це ж я, зять ваш!» «Хот їже, Богу, я не стямився, як перехрестився кістлявою костомахою Артем, чи не вперше в житті! Ось вам хрест святий!» Старий ще трохи помовчав, далі пообіцяв. «Горазд, я розбуджу дочку!» Ніби дочка могла і досі бестовботно спати, не чути ні стуку у вікно, ні довгого чоловічого перемовляння, суперечки. Ні-ні, вона не могла спати, вона все чула, але, очевидно, боялась озиватись, ховалась, посилала до вікна старого батька. А може, і треба їй боятись і ховатись, не відгукуватись до кожного нічного зайди майно розсудливе. Минуло ще трохи часу. Артему вже почало здаватись, що старий знову ліг, як нарешті за шибкою щось мигнуло цього разу жіноче обличчя. Голубенько моя, ніжно, як тільки ще здатний був промовляти, заговорив Артем. Це ж я, ти Артемчик, утік. Ось із товаришем, указав на Миколу, принишклого позаду. Ніби то був зараз найпереконливіший доказ. «Бачиш? Ой!» – злякано зойкнула за вікном дружина, певна в інтонації голосу, в мові несподіваного гостя, що видавав себе за її чоловіка, таки вловила вона щось рідне, розпізнала знайоми тільки для неї, і чути було босі ноги полопотіли від вікна, мабуть таки до надвірних дверей. Артем стояв спантеличений і насторожений, Нікого слухаючись, вслухаючись, бо, правду сказати, вже не знав, що й чинити далі, коли б знову у хаті уклалися спати і двері не відчинились би. Але двері нарешті тихо скрипнули. Увійшли потемки. Моргунця господарі не засвітили, боялись. Наче й крізь щільно завішені рядниною вікна хтось міг підгледіти, що діялось у хаті, помітити сторонніх людей, підозрілих втікачів. У підпіччі сюрчав невсепущий цвіркун. На стіні заклопотано вицокували ходики з круглим шаркопідшипником біля гирки, щоб важче було і щоб стрілки не відставали. Тягнуло теплінню від припічка, пахло коржем спеченим на капустяному листі. В усьому в найменшому вловлювалося стільки домашнього рідного близького, що Артем не витримав, припавши до ніжного, гарячого з постелі жінчиного плеча Несподівано навіть для себе розридався. Його умовляла дружина заспокоїтись, буркнув осудливо тесть. Та й Миколі якось було незручно від тих чоловічих бурхливих сліз, що він ненароком став свідком родинної сцени. А Артем припав до жіночого плеча і ридав, аж стипався усім своїм невеличким кістлявим тілом, немов усе недавнє лихе, болісне, принизливе, Намагалась вирватися з нього назовні між люди, спливти у безвість разом із цими невтішно пекучими сльозами. Тоді заголосила і дружина. Може, від того, що тепер уже точно переконались, що це був її чоловік, розгледіла, який він став змарнілий та страшний. Старий невдоволено закриктав, а це завели, мов, на похороні. Потім нагадав, що хлопцям з дороги треба б поспати десь, а там, мовляв, дасть Бог день, дасть і розум. «У хаті не належеться, хтось загляне завидно, побачить, лиха потім не обереся. Хіба запропонував неупевнено послатись на горищі, там темно, є чимало сіна та й тепло жодкомина. Микола, правду кажучи, і не збирався лягати в хаті, от відвик таких зручностей, і доводилось постерігатись злих очей. Якраз на горищі те, що треба, поки трохи оклигають, освоїться, полізли на хату». Позиривались у сіно, від коми насправді несло теплим домашнім духом, і хлопці миттє поснули, наче померли. Минув день, минула ніч, минав другий день, а прийшлі не злазили, не озивались навіть. Дружина кілька разів підіймалась по драбині доляди. Ставши на верхньому щаблі, гукали притишено в густо настояну ціном німуючу сутінь, але ні звуку не зринало у відповіді жінка сполошилась, чи не померли при булі. Повернулась до хати, попросила батька навідатись на горище та подивитись, бо їй, мовляв, боязу. Старий, бурмочучи, невдоволено, завжди оці жінки щинять переполох, подерся драбиною на горище і таки добудився сонних. Хлопці, звісно, не померли, але, здавалось, поверталися з того світу, відходили з небуття. Поки трясеш, зведеться, сидить. А от знов знову лягає. «Щось кажеш?» – розплющує очі. Змовк, заплющує і миттю засинає. Ніяк не могли дотягнути, де вони, хто коло них, та чого домагаються. «Ну, хлопці, слізайте!» «Ну, годі вам, не дурійте!» Шпурхав старий то одного, то другого за плечі. Уже ж вечір. У затерплий Микулин мозок таки проникло те, постійно вимогливе і мобілізуючи, вечір. Невже проспали весь день? День. хмикнув гумливо старий. Ви вже спите два дні. Та ну. Поверталася звільна свідомість. Дві доби. Ледве злізли крутою драбиною в сіни. Чіпко хапались за кожен щабель, а пальці немічно розповзались, і руки не слухались, мов не свої, наче звати, і ноги в'яло підгиналися у колінах, спорскували з хитких щаблів. Так на півсонні і за стіл посідали. «Очну тісти, то живуть», – запевнив старий. На столі парувала юшка з ячменю, одварена у човунці картопля, не мазана, не солена, і сіюлі, мастило, заміняв квашний огірок. Плюскуй, приржавлений, але однак додавав неабиякого смаку. Після вечері знову потягло на сон. Наче не спали цілу вічність. А Мабуть, організм намагався надолужити те, чого так довго йому не вистачало, у чому зумисне відмовлялось. Старий вивів Миколу у сіни, притримав драбину, поки той ліз на горище. Микола на випоминське знайшов своє місце поблизу димоходу, Пірнув у розроєне запашне сіно. Трохи почекав Артема, але той чомусь не появлявся, і Микола невдовзі заснув. Коли прокинувся, з боку було порожньо. Певне, Артем спав уже в хаті на ліжку. Ноги понабрякали, не мов колотки. Поворушив ступнями, пальцями начебто вирушилися, хоч достатньо не відчував того. Зрозумів, що чим довше відпочиватиме, одлежуватиметься, тим більше розслабиться організм. Треба не розм'якати, а рухатись далі. Одним надлюдським зусиллям, поки воно ще є, дістатись туди, куди необхідно добратись будь-якою ціною, до загону, до партизанів. Він намірився було спускатися в сіни, як раптом почув у хаті грубу голосну балачку. Двері лишилися непрочинені, певно зайшов хтось чужий, той невідомий чи не поліцай хрипко вимагав якісь документи, а Артем щось квапливо і запобігли, вони голосно доводив. Значить Артема вже застали в хаті, і він виправдується, хоч все-таки тут вважався своїм. А Артем запевняє, що його відпустили з табору, прогнали, усіх, мовляв, вже розганяють, бо німці повсюдно драпають, і які можуть бути тепер документи, хто їх видасть, та й для чого... «Ти торбохвате втрутився, старий! Хоч би тепереньки не видавав людей! А то гітлеряка ще знати ж куди! Чи й далі за возом бігтимеш?» «Неважно, клопіт!» – огризнувся поліцай. «Коли б вам не довелося слідом бігти, але в голосі його все ж пробилася нотка непевності й побоювання. Словом, щоб мені бумажка була!» – пристрашив останок. Загупало в сініх на дворі. А трохи перегодя, хтось обережно підліз по драбині, до ляди і погукав пошипки. «О, Миколова, не спиш?» Микола підсунувся до краю. «Злізай, поговоримо!» Кинув Артем і спустився назад. Та тільки-но Микола переступив поріг, розмови в хаті урвались. Мабуть, Артем із своїми якраз говорив про Миколу і щось таке, чого той не повинен був би чути. Микола уважно подивився на товариша і Артем несподівано знітився. Оглянувся прохально на дружину, яка миттю вловила той позорг і засокорила клапливо. В її голосі пробувалась немов якась винуватість, котру намагалась пригасити удаваною рішучістю. «Оце в полиця приходив», – почала, зупинивши на Миколі пильний погляд великих карихачей під рухливими шнурочками чорних брів. Лише тепер Микола зауважив на її вроду гарна. Недаремно Артем постійно згадував про неї і так поривався сюди. Особливо впадали у вічі того налиті жіночі перса під благенькою ковтинкою у голубенький горошок розстебненої очі, і крізь той просвіт виднівся ніжний ровик поміж грудьми, наче й не було війни, смертей, арештів. Микола якусь мить не міг відвести погляду від того білого клаптика жіночого тіла, потім нараз похопився з нього, вів, мов хлоп'як, що його впіймали на чомусь недозволено соромливому – Оце поліцей приходив, повторила твердіше жінка, помітивши ту раптову ніяковість і відчувши себе від того упевненіше. Вимагав документа, а документів у вас немаєш. І щоб Микола не подумав, ніби йдеться лише про нього, поспішила додати, бо надто вже багатозначно кахикнув з боку старий. «У вас немає і в тебе і в Артема, але Артема тут знають, і я його нікуди не відпущу. Нехай хоч повісять мене отут, указала рукою кудись угору, наче справді її могли повісити в хаті». Від того ручкого руху Рука в ковтини Зсунувся, оголивши руку по лікоть Що була теж біла і туга, мов налита І Микола клапливо одвів погляд Від тієї ніжної білизни Одвів, спохмурнівши Одраптового невдоволення самим собою І лише тепер збагнув Про що йдеться іде справжня причина цієї розмови Аби остаточно переконатись У своєму неприємному здогаді Запитав нарочито прямо не мов би, не зрозумівши всього і слів Артемової дружини. «То, значить, пора нам іти, Артема?» Тим звертанням, підкреслюючи, що хотів би домовлятися із товаришем, з котрим поєднала його невиглядна спільна доля, а не з'являвся.